Orduan eskaintzaren aldetik, uh, bayonari begira jartzeko irati, uh, bon, gaiak denetarik badira, urte guziz bezala, Hezkuntza leku ondia du ere aurten, uh, ba ipatzen dugu, mindfulness eta besta aldetik ere zigorak eta burasoak, mindfulness irati zer da? Ba, hori da ba. Oraingoso modan jarri den e, teknika bada mindfulness edo arreta osoa, berez izen horren atzean dagoena da, ba, eh, tekniken bidez e, ikasgelako giroa hobetzeko teknikak dira. Bai, irakaslea bera lasaiago egonik, ba, horrek transmitituko du ikasgilan ere giroa lasaitzeko aukera eta horrek ere gero irakaskuntza ikasketa prozesua ere, ba, erraztea, mm -hmm. eh? alde batetik eta bestea berriz izenburu guztia da gurazo ezitzaille eta aurren arteko harremanak, ez zigor eta mehatxuri gabezko harremanak Horre de teknika batzuk badaude, ba, elkarra Ez Guraso ezitzaileak erre aurrak entzuteko, aurrek ere gurasoi entzuteko, eta hor azkenean pertsonen arteko harremanak eta lantzeko teknika batzuk egiten dira, eta bata bai, ba, e, mindfulness ikasgela barruan lantzen den moduan, Beste ikastaroa ez guras ez itzale ikasgelatik aparte ere ba, etxe barruan ere landu daitezkeen teknikak ere ikasiko dira. Mm hor -hmm. bai honan beste uh, ikastaldi bat ere bada, bo azakent ikastaldia den egada ikusten erarik egitarawa, kulturari buruzkoa, kultura mm -hmm. autor, autodeterminatuko oh, balitz. Ba, bai, Baina bie gunez, bat parte hartzaile desberdin hainitz, itzartzeak dira nola pasako da Hori hor. da, bai. Ikastatago horren ezagarria da, hainbat islari izango dituela sortzian mar bat izlari, eta gai horokorra da, eta kultura autodeterminatuko balitz, horretan ez, gaur egungo euskal kulturaren inguruko hausnarketa bat egin nahi da, horretarako hainbat izlari gombidatu dira, eta esperientzia ezberdinen arabe artean, eta guztien arteko gogo eta horren bitartez, egingo da ba, gaur agungo euskal kulturaren argazki bat. Ikastaro hori gainera oso berezia da alde batetik, ba antolatzaileengatik, hau jakin aldizkariarekin elkarlanean antolatutako ikastaroa da eta baita ikastaroa emango den tokiagatik ere. Ze, Baionan eskainiko dugu baina gainera Baionako gaztetxean, Zizpa gaztetxean eskainiko dugu ikastaro hori. eta hor parte hartzaileak edon hori saitean aldira hasta profesionali saitea berri eta horira. Ikure mm -hmm. ikastaro guztietan izen ematea betik irekia da, hau da. Interesa daukan edonork parte hartu dezake. Behi. Lehen aipatu ditugun, beste bikasteroak bai daude oso bideratuta, eskuntza, irakaskuntza ez, eta ezitza ezik eta mundura, baina hauetan ere parte hartu dezakete, interesa daukan edonork. Uh -huh. Ez da eskatuko. Behi. Eta kulturako honetan berriz, ba hori da, ez da inolako titulazioarik horik behar, kulturari buruz ez, interesa izateko, beraz, interesa daukan edonork eman dezake izena. Euskalduna izatea da, baldintza bakarra nola baitezen, ez da? Bai. Hau ere, Euskarautzian emango baita. Hor da, ma, interesa daukana, sartu da aldila, alik eta alazterren. Bai, betetzen baiti da. Ebe bai. ongi, mil eskerreinitz, idati hmm? ziag eta besta aldiak te? Oz, ondo, eskerrik asko zu nahi duz behin arte, agor...